Разговор четвърти. Животът и възраждането. Казано е на едно място в Писанието: Ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие. Роденото от Духа Дух е. Роденото от Плътта Плът Онзи, който е роден от плът и кръв, смъртен е. В неговото сърце обитават временните неща, придружени с всяка поход и лъст. Той не може да влезе в Царството Божие, защото плът и кръв не могат да го наследят. Който не се роди от Бога, не може да възприеме духовния живот, нито може да го разбере, защото той духовно се изпитва и възприема. Ето взисканието Божие, което предлага на всяка душа, която преди да се облече в дрехата на безсмъртието, трябва да възприеме вечния живот, който е сам Господ, Спасителят. Ето тази е необходимата нужда за теб да си родиш от Бога и от Неговия дух. Затова и присъствам, за да извърша това дело в твоята душа, която, според предопределението Божие, който в своето вечно осмотрение е решил да те стори това добро, да те облече в живота на безсмъртието и да те възприеме в своето царство като син, Наистината, истината, когато определя да му служиш. Това служение е служение по действието на Духа, който ти говори чрез мен и който сам действа в твоето сърце, за да произведе онова деяние на Божието въплъщение вътре в теб. И този Дух напълната святост ще извърши и ще издейства Твоето спасение и ще, от, и ще Ти отвори пътя на Царството Божие да влезеш и да възприемеш съкровенните дарови на Господа, които Ти е определил и които очакват Твоето присъствие да ги възприемеш. Защото само онзи, който е напълно роден от Бога и Неговият Дух, може да възприеме тайните на Царството Божие. И само Той може да възприеме всяка благодат и всяка пълнота на Духа и да стане един с Господа. Без това вътрешно променение и вътрешно обединение, Бог не може никога и по никой друг начин да влезе в свръзка с една паднала душа. Този е неговия път, който той сам е положил преди вечността и под който съблюдава своята вярност спрямо своите чада. Затова е казано, че всеки, който е роден от Бога и всеки, който е роден от Духа, слуша неговия глас и иде към виделината, защото Бог е виделина и всеки, който иде към виделината, възприема Бога в душата си. И всеки, който слуша Неговия глас, възприема духа в сърцето си, за да се запечати и пази истината. Ето, за това аз присъствам, за да съм свидетел на Божията благодат, която работи. И да съм посредник на духа, който ти освещава и извършва определеното от Господа Бога на всяка видилина, комуто да бъде всяка слава и чест. Проче, нека душата ти да има мир и тихо упование, защото в Божиите решения няма никаква отмяна. Аз ти казвам това който съм ти ръководил от самото начало и съм ти подбуждал вътрешно с неуморима сила да четеш Словото ми, да се трудиш, да ходиш по стъпките ми, да се молиш и да желаеш върховната благодат от Господа Бога и да се въдворяваш и възстановяваш в Него постоянно. И сега аз съм който се застъпям за теб и желая ти да растеш в познанието на истината, която ще те направи свободен. Предупреждавам те от сега да се пазиш от всякой и грях, волен или неволен, явен или таен Грехът нищо не може да го извини и никой не може да го поправи освен един Бог и Господ. Грихът тази измяна на дявола, това негово творение, дръж го настрани и пази душата си с всичкото пазене, което духът може да извърши за теб. А сега сам Господ намира да те съблюдава своето си име от всичките охишрения на лукава го. Тия са думите на живота, които те повтарям и които носе в духа си за теб. Подвизавай се пред лицето ми с унай-блага, пристойна вяра и свята любов, която сам Бог ражда с действието на духа си. И бъди Творител на Словото, като вършиш всичко, което е единаму Богу угодно и благоприятно. Ето, ще замлъкнат всички зли уста и ще се спре всеки зусловен език на пъкала. И сам Господ Бог на мира ще се възцари. Ето това е моето свидетелство. Да знаеш, което съм свидетелствал за истината. И когато те осени духът на истината. Да знаеш, че аз съм говорил това. твоят Господ, който мъртъв бях и сега съм жив и действам за Твоята душа. И в моите ръце са ключовете на Ада. Аз отварям и аз затварям. И знае всичко, което се върши в поднебесния. Няма никоя вражия сила, която да може да укрие своите действия от моето око. Ето това те съобщавам, да знаеш, че не е волята на лукавия, гдето се изпълня, но моята. И овцете, които имам, никой не може да ги заграби от моята ръка. Да се не бои твоето сърце. Струвай всичко, което ти казва Моят Свят Дух. Божиите работи и Божиите слова се проверяват чрез дела в живота. Не който иска и който се стреми сам. Но на когото Бог е дал доброволно от своя дар, не му принадлежи всичко. Тия са мои думи, които ти казвам аз, Запечати ги сърцето си и знай, че аз съм близо и съм готов вече да ти помогна. Аз ще огладя и ще изгладя всичките ти пътища. Ще ходиш от нине винаги в моето присъствие, и ще благоволявам в теб всякой ден. И всичките ти дела ще прозябнат като дървета насети при водните утоки. Ето Божията мъдрост. Ето Божиите дела, които възвещават Неговата слава. Това, което има наскоро да видиш, ще те направи да проумееш това, което е скрито в небето за теб. Там, в той живот горе, ще разбереш влакостите Божии и ще проумееш неизказаната Негова милост. Там, в това общо тържество на всичките синове и дъщери Божии, ще видиш славата ми, която съм имал преди създанието на мира. Там, в моето присъствие, ще бъдеш развеселен както всички мои избранници. Този е гласът на Твоя Бог и Господ, който е толкова снисходителен към Теб, защото дава живота си в жертва жива томува, който седи на престола, за да познаеш Него сама го, който ти е привлякал снишки на любов. Този е Той, единият и истинен Бог на живота, който ти говори чрез благостта на Духа си. И всичките негови слова са жива храна. Те са думи на живот и който ги чува и възприема, бива научаван от Бога. Той е истий който говори от отначало. Той е истий, който е слязал отгоре и е възлязал, който изпълня света със своята слава, която е отражение на неговото могъщество с отца на виделената, в когато всичката божествена пълнота обитава. Всички тия зранца и добри семена които днес хвърлих твоята душа, ще произрастат един ден. И ти тогава ще проумееш и ще провериш сам моите думи чрез духа ми, че са истинни и свети, и че действително аз съм ти говорил с думите си на любовта. Ти тогава ще познаеш напълно духа на твое благ Господ, който макар още да не виждаш с твоите очи, но ще дойде време, когато очите ти ще се отворят и ти ще ме познаеш с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и душа. Този ще бъде той, твоят ден, когато приемеш всичките мои благословения. Всичко това е чудно за теб. Всичко това ти кара да се удивляваш. Но бъди верен. Ще познаеш, че това са мои думи. Истината е духът на словото. Духът е който дава живот. Буквата нищо не ползва. Това, което аз ти говоря, дух и истина е. Истината съм аз, Господ Твой, и животът съм аз, Бог Твой, и Духът ми е Твоят ръководител, който Те ръководи, който Те учи и който оживотворява Словото ми всяко ден в Твоето сърце, за да ме познаваш. Слушал си всяко ден моето Слово. Ето, вдигал съм те рано и съм ти говорил като на приятел. Отварял съм Словото Си пред Теб и съм те получавал в истините на Царството Божие. Обеждавал съм Те вътрешно, като съм разкривал пред Твоите очи да съзърцаваш Моите дела и да познаваш Моите истини на живота. Казала съм ти ясно във всякой случай, как да постъпваш. Ти си чувал и съзнавал винаги моят глас. Той бивал по-ясен, по-вразумителен за твоята душа, колкото си бил по-близо до мен. Имало е и минути на живота ти, когато си се заблуждавал. Но знаеш, и има си свидетел че никога не съм те оставил да паднеш. Аз съм бил винаги близо. Всякога да изправя обърканото и да преобърна всичко да ти съдейства за добро. 5 юли 1900 година